أما بسم الله الرحمن الرحيم قال فقبّل يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي قال فما ينهاكم ان تتبعوني قال ان داوود عليه السلام دعا ربو هو الا يظلم ذريته نبي واننا نفاقوا ان تبعناك اي خط لنا لي وجود باب ترمزي وا بو داود عندنا سايو دا پاستساني دم روايت رواول کواير کي ات سفاره مياسال ضلع اوترنو اوبه يانيدو دړي کې اشاره چرانا احکامات چري نما محرم و او حرام او وطول دین نو کی او وطول دین نو کی دې تک و وای نشو صدا ذکرونو کوایر دی او دې بناو نه دی دوهو غیان غیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امتحانن आवाज ذکرونو تاسو څوک و نبی علیه السلام صدیت و جواب ورکو و نا غی شو تورات کسی کبزنو ام دا مندلیم شو ام دا احکامات کی و راوی بوی شو فقبلا دا غوړو لګیدل او نبي عليه سراتو سلام لاسونه هم خور فلافه هم او دا ویل چې نشادو انک نبیو منګا چې کمند نو گواہی کو چې پیغمبري مطلب دا دی تل هغه استاد په همدې خبره یوه ده او تورات چې استاد راڅو زیره ورکړ شو ازي پعلامات او دي معلوم کړ او دل دوی چې خپل يدې او رجلې تقبيلو يد الرجل الصالح د نه څړي لا چې زړه د محبت کی او لاس د فل کی صداحت کمندونو جایز دي په دعوي کې بعده ابو داود کې دیر بابونه قائم کړی نو تقبیل لیا چې کمندونو داوی جوازه شد خوشالدار یا غوا ویرستو کتاب الادات کې وای ان شاء شار دال چه لکه لا سدان تر او لاس لا سبقه تکی گیر نه دار می تقویل الجبره ثند اولاول ادی باندې روایت راغلین تقویل الوجه مخ اولاول دا غینا من هم راغلی داو خیصوات راغلی بی اپ آغازای کی چې محل دا شاہوت نوی محل چې کمدنو دا شاہوت نوی او یرد و اقود دا شاہوت نوی ناغون جائی زیریت و تقبیل و رجل پسید با نفر جو چاپول نرے گا نقوخ قلول بلکه ورطاق پیچی دي داک کاتا دی وقوطا چراکتا کی دی سجده را دی سجده سی کم ننو را دی انحناو سجده غیر اللہ تمندی تا صفاق سفار سفاری رہت تی سنبی علیہ السلام نا تبوسو شو این حلیلهو ونبی علیہ السلام وینا ویچی سرے بان تھیگو اتا نبی علیہ السلام توینہ نبتی تھیگو ایناد مدل دجے گمدنو ریچلین رازلی دی یو خو ده چې روستو چې کمنو په مشک سوا او ای نمبر صففه کې چهار سو ای صففه کې دینه نه چې کمدنو منه راغلی ده مه چې کمدنو راغلی تویل باره کې مصاحبه موائنه کې سلامونه مرداۍ ته د انس رضی الله ان تعالی او قال قال رجلن يا رسول الله رجل من يلقا قاره او صديقه اين حليل له قال لا قال ا பயت به ويقبله قال لا خوودي وو صاف حو خاه نام چې اوور منو مسلمان سره میلاږي دږ وي نه و یافایل ته زی مو وای قافلو کلوج وي او کولی و لا کم چې ده باید تهزی مو وه هغې کمی د غډ نه رواج نه هغې به سادر به سره چې به میلاله صدر به کولا شو بیا په وربر نه خته یبل سره میلاده نه دا به نه کوې وقبلو خووي نه میاف او خوو بیادي و س کاله میلاسبولو سرهون او مصاحبه کو کیو یادہ پکر دیو کی دا کارزګر جنونو کی وا تفصیل نہ هم نارابلہ ودا که چتاول وقت کی داروی وای سی دیو بیا غمن نارابلہ زما زادا چې دا تفصیل رجل اے دے شخاس ابن ویری صلوات والسلام پوری درندار چواکه یا تو خاص لا وعوم ولا دا دي چان نور دې ثابت دي چې دا صحابه چې غم د نو دا عمل کړي دا عمل کړي دې چالش چې کوم د الله ثابت دی مزایو پیرو شو او بیان لري چې سرورم کوم जबाबداري سری کی اوراوې دې روایت کې حالمون کورو روایت کې عبد الله ابن سلمہ او لهده وای چې به تویل ریلوانې سکدي قیل نه فې راې پ عمل ک به تویل ریوانېڅو قیل نه وقالوروارو نه شلووان نه نهبيون مونږ به کو چې ته پ غمبارې د په غمبرې کوي ا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا د لاین و نا ز علامات و معلومه کړه سید پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او یې شرک سره پما يم نو کوم ان تتبعونی سمنا کی تاسو ته ذمہ داری او کړي ینه زماره تابعه دارانه رکاوٹ سره له چې ګم دنو تا نه کو ایمانو لې نه را وړي دا چې لبي او عمل یا غده و پر مد یاریونه و کم یاریون نوبی اسلام پیژې لکه زمن چې پیژ دي د نبر اسلام افغان تم معلومخواعملې نه کوو چې کله یو سړی سره حت مسلامه معلومه وي ایله مې هتلکلی او بیا په ایلم باندې عمل نکي داوود اسلام له وجود دی بے بہانہ اوvarphi یو خبره سریح درو غوي وین داوود عليه السلام دا رافه داوود عليه السلام شریعتونو پرتاب ویلو الا من ذریه نبیوں چه <t> یا <Lobha> اللہ ده ماپا اولاد که همیشه نبی راوالا از دی خبری مقصد دا چې نبوت تو بنی اسرائیلو کی بکارو او تا بنی اسماعیلی نمانگا چه کمدنو دا خپلتا برن ایلاوہ دا بل حقصد نمان اگر دا زمان نبوت زمان دیکداری دا او دا زمان دا پور الار بل پورتا نموږ د ترګورانو صاحبدارینه شوواله بنی اسماعیل او د نبوت لار نمونږ بری سره بنی اسماعیل او ته تیار نه یو دا ری نبوت طالبانو ته موږ میته مداي ورواړولو په داوود علیه السلام باندې په چا ورواړولو داوود علیه السلام چې داوود علیه السلام ویلې دي ځما پاولاد کینه هميشه پیغمبري نو خو لا غا اولاد کني نو ولا کومه تهمګ دي مناله وګوره ظاهر کې سوال لید چې دای شي وې جن شروان نګا نبیون نو واستنګ وې داوود علیه السلام وې چې ځما په اولاد کې پیغمبري نو تر داوود علیه السلام د اولاد نن نهینو له هغه پیغمبر نه نو ولنه نبوت گواہی ورکي او بیا نبوت نه انکار کوي نوبوت نه لري انکار کوي نو یو توجيه خدا دا چې په مون باندې غهاره دا نبوت صاحبداري دا هغه نبي صاحبداري دا په مون باندې څرګنده بني اسرائيل دوی او څنګه کوم دوی اسماعیل دوی په مون باندې راځي صاحبداري ديستا نو ته زمون پیغمبر نهي ی په د عربو به خو زمونږ نه امیانو مولا به په لکه د مولا نه امیان به ستا خبرې وومې په لکهمون ته ې معلو تهسیار نه دا یوه خبر جي کممدنو دا دی ایشان صدیق ابراہیم الله تعالی ذکر کړي شیداو زدي په کلام کې تناقض دی دې زله دا معلومه شو چې د پیغمبر نه لري ورپسې بیا وي سمستاو موندلو يهودو په او اما که مې چې لا کینکه نبیون اور د ډول خبرونه معلومي کې چې لا کده ست دي پیغمبر دې اودا دا چه داود علی السلام داولان دا دنه لکه پیغمبر نئی تناقض ده قایت ابراهیم و اللہ تعالی فرمائی وی الکذوب لا يستحی من التناقض کما لا يستحی من سریح الكذب والی افتراز در اوجن ساوئی چه ده لا يستحی من التناقض اغن شرمی گی ده تناقض نه در اوجن ساوئی ده تناقض نه نه شمیږ کمالله یاستشي من سری شک وال را لګسم کې د ح نه کې د سری ش کې زبور د رانه لکه دستری کې زبور د رانه چې کم نه کو حیا نه کو د روغ هم بې حیا سرړی انطلاپ ناړون دی د شمیږ به حیا دیتهد د شمی دورې ویللی دي لپآ مجدې دې ضرروغ نهقللی اللذین قالوا ان الله عہد ایلینا اللہ نؤمن لرسول حتی آیاتی انا بی قربان تاکلوهن نار حتی آیاتی انا بی قربان تاکلوهن نار ذری درق نبی کم جراتا اللہ وزاوی لیو ان اللہ عہد ایلینا اللہ ان ذاو الذال اسلام دار ربه الا ظالم ذريته نبي اصل وج دعوه واننا نخاف ان تديناكم من غير حكم ثابت ابي داري و يقولن اليهود من بهو ملكي و دهو جايو عايشه تمہ غيري و صدا خبرك اول استامنل ده جي کمنو بس خالص مرغ لداوت مارګ لا دا اورګ دل او مارته مونږ لا تیار دي دامل ته تیار نه وي اصل وجه دا واه زموږ کینه چې ګمونو دروغ دي سمون مارته تیار نه وي واستای ته واچندو مارته رواو ترمیزي یو او غو دراو د ان تائی وانا سن رضي الله تعالی او قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث من اصل الايمان درې چېزونه دي چې دا د ایمان اصل دی سراس من اصلل ایمان درې چېز لدي چې داې ایمان چې کمونو جاړ دی ایمان درېخصته لري چې ایمان بنیاد دی ده او ایمان جاه ده یو الکفر من قال لا اله الا الله سلام من اصل ایمان دا مطلب د دې چې دا د ایمان جوړا دی یعنی پر دې باندې ایمان ټینګی دی د دې خبرو سره چې امله ساتي نبی ایمان ټینګې د دې نشي بیا ایمان د اصلې بنیا دی وی د مطلب ترجمه دادا دا سلامه ناشیه من اصل دریش دی خویون دی کی دی ایمان درې سيزونه دي درې خيون لري چې دا راز ټوکیږي ایمان د ویخنا د ایمان د اصل لپاره ورته کېږي نه دي ایمان اصل دا اوراد ایمان پیداوار دی چې تاکي ایمان وي او دغه بازارې خيون وي دغری خيون او بده کې وي یو ان کفومن قال لا اله الا الله لا تو کافر او ذمیر والا تو فرجومن علیہ السلام بیاوالین یو دا دی را چې کوم بھارت وېلې ان کفومن قال لا اله الا الله باند ذل اوثار رز چاټا لا اله الا الله و انوي لا الله عالم دې د پاره ایمان ته چته ته چاته و الله اوایا یو ہندو توي دغه مطلب د باور او دعوت د ایمان ورغای ستور طالب چې ایمان راوړ ایمان چې ګنده نو راوړا وَالْكَفْ قال قَالَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا لَا يتبعون بالتحرور من جانبه لكل مال أو بدن عزت محبوظ جانبه لكل مال أو بدن أو إذت مال أيضا محبوظ لكل بدن أو بضع عزت عزت محبوظه یو د کپ مطلب خلا شو چې کلی ی سړی کلمه و او بلې او سرړی دغه مال ته توس کوي او دغه بدن ته تاوس کوي دغه بدن لکه داغ مر روګ او دغ مال روګي نې وجه شو دې وجه دا وي اوول انسان تکافر کی اوول انسان ته سګي کافر کی چې کافر کی د بیا وی د کافر حربي مال مال تسد رواده او بدن مال رواده د بیشتل عالم سي رواده او مال رالوم رواده او اولي په طریقه وانه مرتضی او په یو طریقه وانه چې کمنو کافر کی چه مورتو دیکی نبیعوی مالی را روا دی ویلا و مزمبین ویلا تو خوج من الاسلام دیاما لین دای وار پستی دادزک ادھر کرکو چلک اصلا مسلمان بزن روا گانی وجل روا گانی دادا چه کندر مال روا گانی نستو کئی کافر کئیئی کنا پسو وجه کافر کئی چه گنائی کلو د تو گنا کافر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شی اللہ تو قفر ہو بی زمین و گناہ مکافر کوا منعی کے مخاطب عرصہ رہے شی بگناہ بانی و سرے مکافر کوا شاگنہ غلطیو شوا کفر نم نے لزوال التصدیق او لعدم التصدیق دا آدم تصدیق او دا دوال ایمان دیتا چه کمدر و کفر ویلے کی چاہا انکار راشی یو سر پرس کا ذنا گئی اور اتا چه کمدر و عرصوی چوبو لے کہا لگا دا ابوی بس کی او گلتی دا اوشوران ناغذ انا حرام اگنی وعملا چې کومونو هغه زنه مرتکب شو زنه مرتکب شو زنه شو مرتکب شو سو. یو څولې چې کومونو د غیر قانون باندې فیصله کوي او تاسو ته وي چې د غیر فقانون فیصله کوي مسلمانان او مسلمان دې په قانون فیصله کوي او هغه د ټولې کو مجبوری ده اسلامي محکمه نیشته موږ چا باندې راځل ته وګوره خره د بازار چې کول کورونه راوړي د څه په اړه څه څه څنګه د کوفر فتوا لګایي چې ډیر نو عمل ویني د کوفر شي عمل ویني د کوفر کوي چې داوم قانون دې داوم قانون دې اوس چللی دار اسلام نه یا ادي اسلام برابر دی نه بیا ځان او چې اگر کومه ني دي اسلام قانونیت ندي ته قران قانونیت ندي لکه پکه ما وجهه کافر کوي پکه ما وجهه کافر کوي دا دې کمندونو د وساني زور یا په څیر ات تصرفو التفسير او تفسیر کې تلوار کول ہر چاہ چھے گمدنو زانلا یو اسلام جوڑ کر دے او دا آغی اسلام دے جسو خیلہ اگر کا عملہ بھی واغا چھے گمدنو بچ کافر دے اگر کافر دے دے اللہ رب العزت اسلام دے پیغمبر راوڑ علی شوي اسلام دا آغیو سو خیال نسا تھی خیال چھے گمدنو نسا تھی دا چې گمدنو دے را خبره پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ہوئی و گناہ بانے مکافر کوا دو شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ تعالی ام پا دے بانے سے گمریوں کی تاشتا و حصول ترچیر مشہور محدث غیر مقلد البانی سے اور رحمہ اللہ داون چې کمندونو یو ور سالاله ودی باندې پیتنته تکثیر حوالې به خرج جمع کړی مقدس د دین چې کمندونو ځان ساتل فقیر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته ونه الهالا نبیل صلی الله والسلام په بل روایت کې فرمایلی دي چې سوق چاته چې کمنندو د کوفر خبرو کیا ویل لعنت دا خبره ګر زیات شه هغه سړي خواله ورشي په فارقه زئی وی ناغه باندې واقعیا شي او په واپس ځای نه یې واپس دې سړی لراجي په دې سړي باندې راو واپس با کیږي کی راتګي کې کی ویل نړیرا خطرناک خبره ولا دیر لوی احتیاط له صنما پر جماعت کړل دی لوی احتیاط ابو سنی د ورګې چکما به احتیاطي کیږي ډیر احتیاط به احتیاطي کیږي لګانا ډیر احتیاط به احتیاطي کیږي لا تو کافر ورو زمبيل لا یو نو سپادا چې مې کافر ګوب ګنابا او مې وبا سا د اسلام نه پیغام الواني چه انکار لا مستلزم لیوی کلاس عمل بی چه اغا مستلزم انکار لیوی اغدا نه انکار معلومی گینا نه ازان لخبروا او چه انکار ته نمعلومی گینا پار عمل الاسلام نمو باسا دوی مدار چه درسی غدر متکلم شي او نفی شی لا نکافرهو بزنب ولا نخرجهو من الاسلام مغان کا سر گو دل را دوځې دی یو ګنا نا نو باستر را اسلام نه پيومل واني شيغه متكلم بشي او نفي بشينه وني زم حاصله چې اصل د ایمان دی والجهاد مازن الی یوم القیامه والجهاد ماجن مذباطه الى ان يقاتل خراج الامه الدجال لا يتبع جور الظالمين ولا سوادين لازم خلصلت چه دا غلابيدين لپاره مهنت کول د غلابيدين لپاره مهنت او قواری ده بانه نسقان رازی قل جهاز و محلن جهاز اغب وی کی گی بدا غلب ای دین لبارا موز با حسننی اللہو دا غزم نچزا اللہ را لگل اما دا محنت با قوی تا سقا مقام چزا اللہ دین با قروی او دا اللہ دین نا رتیمنا شزا اللہ را علی گلم ایلا ایو قاتل آخر و ها دن امت دجالا ربیش ردی امت اخیرن ای سبقا د گمدنو جی جنگو جی دی دجال سرا مازن مضبعتن یا اللہ زن خلق دا مازن نا جارن دا کدی کې ان قطاع ناراضين لا کله دنیا په یو وضعیت کې و حاج حاجي حچريوي jihad بجاري وي ان قطاعو کې ناراضين حاجي شمس الدين سوي رحمه الله تعالی ذکر کړيدي وي ليس المقصود منه الاخبار باقوه دایما ابدا مستمران ويلس مبسوط منه الاخبار بوقوعه دائما ابدا مبسوط چګنل دا نه دا چې دا دایمي ابدي دی او مستمر دی به څو لا يمر على الدنيا چې دنیا کې وایو سكن تیریږي یوګی گی أنت الا وهو يوجد اور دنیا بو یو ګډ کې وخامه حاجت سی موجود وې دا مقصد نه دی بل المقصود منه ان حكمه او مشروعيته مازن دائما ابدا بل المقصود منه مقصود دې دا نزارې چې ان حكمه او مشروعيته مازن دائما ابدا چې دغه همیشه مشروع او جائز بوي پسوباره د نسخ پرونه لګي چې ګینه نو اوس وخت jihad شوه منصور شو ټیکره حالات او مناسب کلم مکی جهاد دي کلم مدنی جهاد دی کله جهاد بوي منسوخ کېدلی نشي منسوخ کېدلی نشي چې ګيري جهاد څنګه نو نسخ شي چې او ځانته او سړې پیغمبر ویل کې کاریا نه هغه دې ګمډر نه څوک دې نو زه jihad باندې نه ست ناراضي ما ژوند مات نه ما ژوند او مشروع ویل مزباح تني الله دا ته نجزا الله را لګل اله لا يقادرع عز الامه الدجال دې jihad نه کاولو دو وجي د جراد در نه کولو وجه دو وجه یو ووجه چې کمم د جرات د نه کولو داوي چې باشا چې کممو ظالم وي د مسلمانرانو بادشا فاس خو وي نو خلک کوول د د په ملګیا کې په سره جرات کې مع لري کوي نو د جرات در نه کولو یو دا د دې ظالم بادشاہ او بادشاہ او مرسته کې څه نه کوما jihad نه کوو دنداري د مسلمانانو بادشاہ لري خو څړي بادشاہ د مسلمانان هغه د کندرودي خو څړي وي څه وي وي و مسلمانان ووی بس حالات تازگار دیزمون باکسا دیز خست آره دی جنگونو تو سجد دیشتا جنگونو تو سجد دیشتا دا قتال چی اصل کی وو ندار کافر دعوت دی اسلام کی راتو چی کافر رو لدی دعوت دا چا ورگو اسلام ورگو محجید پارا چې کندونو قتال راتو د مطلب داې چېکه د مسلمانانو باشا خپله ظلیمي ه چې کمو کاو ل د سلام دعور پرکوو او غې جنګ شوروو نو په مسلمانانو چې کمو ددي باچام را لادن لو د د په حکم به مې چېې او که مسلمانانو باچه عادی وي اوغ د کمو د جات داور پرګو. اور غیث اللہ کو لاغین از جنت خبر اور رسیدہ لا ادیبرا پاسیو سمجید بیا دګیندا باندې نشیری ولا یسلو جور جائر ولا اكل عدمن نبات لی jihad لا ظلم د ظالم بادشاہ او انسان انصاف کوون کی ینه بده باندې کمنه جی اتمه سخی کینا دره ما خبره چاسته له ایمان او ایمانو بالاقدار په تقدير راځ ګنده نو ایمان دارل نه ورستوره دي په تقدير کې ګنده ایمان دارل دی هو نبي هوت رضي الله تعالی و تعالی نو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج من الايمان چې کله چې ګنده نو زنا کوي نو اول زید دنا ایمان د دنا دې ایمان وزي فك ان فوق راسه قذل گویا کی تداد د سر د پاسوی سفر فایزا خرج من ذلک العمل رجال ایمان الیه لیوا چې کله را پسی دیش کندنو جوز دېره دی عمل نار رضای ایمان د ایمان ته بیا را پسی دا ګناه شناز ذکر گئی دا حدیث مبارک مطلب دار ده چې دا ګناه چې ګمده نو د انتهايي قبیحته انتهايي قبیحته قبیح وځیت ساتم ګراه کئ دغه دنج ګمده نو دځه ککای شهذرانه ایمان اغه نور د ایمان اغه حیا د ایمان راه طاقت څنګه ختم شوه دي د زګر غلا کې دی به حیا شوه نه د نور د ایمان وټل لري زګر غلا کوي چې کله دی عمل نووزی یع نعمل فریګری او توبو واسې بیا رحمت هم پروشي هم بیا پروشي مطلب غناہ شناس او شو نو فوران توبو واجب یي دا کوم بیا پات کیږي او ګټي دې دا چې کوم نو د غناہ شناس او د غناہ بدرنګی ذکر کوي ایمان چې دې نه دې یو طرف شي یو طرف شي اذا کمکار چې دا کای ایمان سره لایته نه ده نو زبویو دا ایمان سره لایق نه ده نو ایمان کې حیا ده ایمان کې ورود ده نو طرف تشه هغه یو طرف تشه چې زما په ورخه دا ګناه و نشي دا یو طرف دا حیا دا ایمان نو دا به بلک تل لري چېې تهزیقی ختم شي پاچمون کوم ری چې کوم ایمان د قابلې دی او کوم قوت د ایمان یا سر او سرته شي درې تو ه ذکر کار چې دا ایمان سر بره شي دا دومره قبي عمل دی کوي چې به دو باندېدي زیې دطرریبه ده چه عذاب راشي چه عذاب پی راشی عذاب نردنه جه کمدنو دا ایمانو زی چه بیا جه کمدنو نا عملنا نا واپس شی ایمان چه کمدنو راشی دتا نو د ایمان پی دا فارس نئی چه خودو عذاب راشی دا ایمان والا مخی چې عذاب پی پورن راشی دی پسر باندې چه کمدنو دا پاس سا سایدوان جو گی چه کل رضا غی عملنا فارج شی خرجمی ذا لکل مر رجائی لیل ایمان لیمان, لیمان چه کمدنو واپس شي چه بز کد عمل زنیوی کدغ حالت کدل مرگ را شی چه مرگ را شی چه مرگ را شی نزا غتیم بده دی عمل نبسکی گی جان چه د عمل نبسکی گی نبیاب والو میمانی را غیبان واپس کیلا میندا نه چلو مرته د مده আজি سائید ابراهیم الله ذکر کړی دی چې په دوه و د علالت او په یو بشنا او توفیل ځنابه نه چې دلاده رقبح ده اوزنج ګمدن ایمان و لایق و جوان و بالکلیه بالکلیه تلوزی بزسرط علی شوی دا ایمان و دینا ایمان خاص مراد دی حان معاذ رضی اللہ تعالی و قالا و ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در معاذ رضی اللہ تعالی و روایت ذکر گئی دیکھیں ان گناہون ذکر گئی می نبیر اسلامزو ده گناهونو نمانا کڑاو ده گناه نبیر بنده ده الهان شید ده یو فیر المامورات او بل سر کو منحیات ده سر کو منحیات ده نیمان ده تره قید باراو فیر المامورات ضروری ده سره نیک عملو نگئی دا نیکو خوده حفاظت لپاره او د ایمان د حفاظت لپاره ترک المنہیات ضروریه پنهیکو سره ان چې کمله نو ایمان ترقې کی چې سړی د ګناه نه بچ بچي که د ګناه نه ځان نه بچي بیا چې کمله نو د دې نه کینه مخوس کیږي نه ایمان ترقې نه تل ایمان بیا ترقې نه کیږي طا نی وی رحم الله تعالی یزدی کی ذکر کوي چنن صبا خلق ته گمدنو د نیکو د قول سوکیا نی او نیکو د گمدنو ډیر سوک لري پرایزونه اوازې بلکې نوافل د سوک لري او د گناهور نظر نه بچي تو گناهور نظان نه بچي دې وجه نه چې کمندرو غنې کوي دې په ورته تفصیل راغی تامی او خپل د ګوسوونو نوم دی یې هر امر او فرق المنہیات نبي اجازه مهنت د دې خبره ورطاره دې د دې خبره خپل ځان باندې هم چې سره دې کمندرو ګنا نه ځان بچي نوو نبی صلی الله علیه ملګری چې کوم نو دا خبرې کوي کاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاړي کلمات ما ته نبی رسول الله والسلام او سید الله صحابه ورو کړه یو رات ویلو چې لا تو شرک بالله شيئا استغفر ما جوړه الله تعالی اس رئیس بلا او ان قتل تاخرت اگر کتو و له شيوه رت او سيد و شرک مکاوه شرک مکاوه قرآن مجید کیخو إلا من اکره راغل دی إلا من اکره ها و قلوه مطمئنن بالإيمان و دل دسنگوه و ان و هر رسا یو جواب داره تدا عزیمت ته هوایاتِ قریمه کے رخصت ته خیاصل ایسی کم دنو کلا قدری دو. کلاک شا. نزدل اله شهید آجار دی. قدر د مطلب دانے قولی دا ده چې شرک یو قولی نه د خولي تر او بل اعتقادي نه د ټول لا تو شرک د شرک قلبي بنانا د اعتقادي شرک بنانا قولی کو سرسری خبره وا او شرک کولی او صرف بس اظهار قول الا من اوكره او قلبه مطئن له ایمان ای سره سمونه است دل کا ذرک کو فرنا شرک لبرکو المرادی مدہ کار مکو وین قتلتا و فررکتا اگر دته جلیشی او سی جلیشی و شرک مکو یعنی عقیدہ مبندہ و لا تحقن والدیک او نا فرمانی مکو نمور و ان امراء کار انتا خرجا من آلک و مالکا دام عظیمت جانب دے کر گئی اگر که حکم در دو گی چه اوزتو دا احلو دمالنا مطلب چه دا دوارا قربان کا اگر در دا دا دو گمو گی مال پریگ دا او بیل بچ پریدا خضا پریدا پریگ دا اگر در تقیمہ صلاح علیمان جان لجے کر گئی کې اوشوڑی تا مورو پلاروی چه دا خضا دے صلاح تکانا صلاحقی بے که بین صلاحقی نا غوي چې ته خلې شرعي وو شرعي نقصان وو په کار دته خزه تلل <سؤال> ته کې او که شرعي نقصان نه پر موږ اورو بلار به طبيت برابر نه وي مور دموو پرلهسته لیور کې چې دا به چې دا قوت دې رقم camera ولې چې دا کومه تاسو باندې مخ نه لګي تاسو را غلګه دېنی اور او زه په تاسو سره قایچې ما چې کوم په خوانم زه ما په خدمت کې وسه کومو دبر کارګومه تاسو خدمت په کومهار سره د کومههه البته دا, دا, دا و اجرایات نه ییږي ودا باندې نو تاسو په ناورزی موجوداری خیر دې نه راغی نه دې چې کومه نو جزایری دې له طلاقینا ذکر داوم د دا قضه حق لري کنه داغیوم شریعت حقونه د اجرای کومه په انتهوجه منې کامالکهه ته وای چې بلکوری اوجاه د بال بپل نه دیې لهته لاپورګزمان لې در واللهتهرو ولا د سلاتن مثوب متامې ده اومو پری د فرض مو خه خطایې سره خلته سره شي یاپې روان شي یا ونا وخت سره اوزه پاتې شي نو مطامېدن کېغ نه را ځ پر نه فلا په نه سولاته مکووب ته نطامېدن او مو پرې دا مو ل را پررض مستا په نه من سرکه سلاته مکووب ته مطامې ده چا چې فرمونه پسته پرې خوو سر را س نو مطله قیاً د دنه چې غمنو لري شوا امن الله وعد الله یعنی دا الله رب ال عزت امان وعده کړی دا موږ گزاره سره چې دا موږ گزاره به ماموني له ماموني اسلامي حکومت پداسنو وې دا موږ ظاهري علامه انشاء الله دیمانه د تووسو سره وې دا الله ولا په دنیا کې امن ورکړی چې مسلمان نه به مالونه شي هغه ستلره ده سرب نشو علي او اخرت کې الله رب العزت مو گزار کر غمن وعده کړیا چې جنت کوله الله سږي اون سيتا پر مز پره کول دا ایمان مو تام نه ده اپ ورځ مو نه کې نزله د ګمر اسلامي حکومت سزا ور شي امن دا الله ختم جیل دا کوله شي و علي سيتا کوله شي حتى امام محمد ابن حمل و یکتلو حدن چه ده منزب ری خودلو آدسته نه یکتلو حدن دیبا ده حد بطور وجلی کی دار ده حد ده من بری اتمنو زمت اللہ لرسود زنا آمنداللہ ولا تجربان نا خامن فائدن اولاسو کلی فعائشة دن زګا چې دا سار ده ده اړې پليتای دهر غاندا سر چې دنس شه ده زګا چې دا باندې د باډای نامانه کوون کې چې دې نو را خاللې عقل اوې خاللې چې په دا غلې کېلره دا چې کیل او شراب چې لن خلق زایل کین شراب وقل زایل کيل یانه يسهب لطلا دغه شراب وقل ختمي ان کله چې ګندنو وفاي نوراز وكل <سؤال> فاي شندا سرده ده هر پلیته وا اياك ولماصيا تاميم بعد تفسير مخ زقات گناونه وسامکا وا اياك ولماصيا فاين بالماصيته حل صفتلا نا فرمائي مکا د الله نه د پیغمبر نه زانو ساتا دو گرنانا زنا فرمانائنا فإننا بالماثیت حلو سخط اللہ وماثیت صرد اللہ قاہر مواند رجلی وماثیت نازلی گی قاہر دا اللہ رب العزت دا اللہ قاہر پر نازلی گی چسور معاثی زیادی گی ودور قاہر قاور را اللہ دم رضی آتی گی ننظم معاشری تسوچ پکار دے گی و ایاکا والفرار تخصیص وعدت آمین و ایاکا والفرار من الزاق و ان حلکان ناس زان ساتج کندنتو جنگ پر از دتیق تنا وگر قطول مسلمانان مجاہدین مرشی اگر غټول مړشي ته आवाज دی پاتشي وځهګه تختما و پښا ګولایم خپل دمخه نه دا معزیمت ته نور د ځوانو زیاتره تطهیر شو جایز جایز اولاداوو ته دلته سنهم نه تخته خدا عظمت دې ذکر کړی اگر غټول مړشي نو په څه باندې ځار بړيږي دا په کوم و اذا او اننا سموتن و انتون فیهی و انتا فیهیم فاسبت شکل خلق بانیسا امراض راشید وبا راشید افت راشید و اذا او اننا سموتن شکل اورسید که خلق تا وبا و انتا فیهیم و تبکیهیم فاسبت بیهیم فکیشا و ازیاد این اوز اما لگم ودقا دائی کلیلیتی کمدنو بس افتار سو یعنی کمدنو او آئی امراج دی او پاگا دائی کسید عزت نمان دا اصلاد عقیدی دا لگستا مقصد بادائی تی لگا با دیکی مرک دی او مر فا تقدیر رئی وَاللَّا وَيُحْيِي وَيُمِي مطفا دشا استامرگی لکلے انو کذر بھی رئی نوو لی روم بچکے دلے او کمی لکلے نو بسیا استامرگی توا مردنشو تاوانے باو بارانش بارانشو بارانشو بارانشو او زواق آواز ناظوان اصلاح راقی دیکھیں اذا تمام دا کتلای شي او پتاغه و باڅ شي راشي دا ته علامه مرګ باہر نوم نکره پته ته هم پمړی دي او اوس پته نسبته ګندهو دې تکه چې دا زدهن تراله مرګ دی وځنه مرګ دیږي وځي دا اسباب غلطه ده دا اسباب غلطه ده دا له حفاظت اخیري دی وجه دی ویني وه انسه قالایا پ خپل پال بحث خرچه کاوه انتو له خپل وس مطابق او وس مطابق خرچه پاره جا نکوه ولا طرفان ما ساک ادبا امو جو زوادین هم سار زاد زواج یا یومت لیدادی شلخت لاندي ساتان دغه صحیح معنی مطلب دلخت و دادت دلان دیو ساتا اینے کل کل پرش کوا پرش کل کل سی کوا شپا چلگی لگتی سڑی که کولا ششتے کل کل لکتی نکارلہ درست ورکا دنو علیمانو لکلی دی شد اللہ سو کارنا کم ماشقوم و احل ننی جائز لکه نبی علیہ السلام و صلی الله علیه و آله کوم جوآ الله سوکارو نکم وهل جایز نی دې کې ترغیب او په ترہیب باندې کار کوي جوړ ا ضباو او شاو روپایو ده رکماو پک ترمن بری ور او با سمادا سیو تاسو کښ کو تلک او صلی الله سوکارو زر بغداد مطلب مله مې چې وایې نو ادب د پاره همسا هم تاسو څه تومه و چې ته جوړ تکاګې نه څه جوړ کولی چې تاسو سوال دا چې که دا آسمان نه اخلاص کنده جوړ دی ډېرې موشته و لګره کاريانو صاحبانو چوځنی دسترنه هم سات کول لختګه د ادب دپاره پاره چې وایي نو د لخت پرنه موشتهول جایز دی دا څه داسي داسي داسي چې داسې وایو دا جوار ده کوي دا وګورئ چې وایو په خرته کې جوار ده کوي دا تاسو ادب پاره وایي سمرد پاره کو نه وایي چې لا ادب پاره گزار ورکای نه چې بس الطريقه باندې والا طرفون مسا کادوا واقفهم فی الله او راو دی له رضا تا الله مبارک یو یو رو چې الله دوی په خلاف نه کی دا وګوره دا اولاد لپاره څو راجبازی به خبر دی واقف فی الله وانوزه فرضی الله تعالی نو دا مشهور صحابه صاحب صد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار ملګره دا راز ملګره لې ټول نبی صاحب السرې دا پیغمبر او راز ملګره وی او دو نبی علیہ السلام دراز ملگر حضیفہ مذیب و مشهور دیم مشہور دیم صاحب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانید او دو عمر رضی اللہ عنہ نوم فضوری حکومت چیز عمر رضی اللہ عنہ نوم فٹ پٹ قتل حضیفہ تا چیز چاہ جنازی لبا حضیفہ نتن عمر بولن تو بیدے کسی چل لیدہ منافق تے و نبی علیہ السلام حضیفہ تنم کول دے امون دے نم پتا یا روز او عمر الله <سؤال> تعاله قسم ورکو استای قرآن زماخه په کومه کې نو مشته کنه دو بره یاره عمر ایتوه کنه استای قرآن زماخه په کومه کې نو قسم وګه قسم له اور بالله زما نو کومه کې ته نه دی هغه ته پر صلاح زیاته سو عمر اوذو ر رضی الله ويخالف مع النبي عليه خير ابو سنہ او ما به نبی عليه السلام نه شرط ابو سنہ قول چې شر کیار تاسو چې پیژنې بیان او پږي تاسو ارتاوته دبي وځنه د پېتانو روایت اکثر چې د فرض الله تعالی په وړاندې د پېتانو روایت عالمانو کې زني عالمانو اغا باندی جی کمدن غالیوی دا صحابانو دا صحابانو اوصاب چیدنو دا عالمانو کی رازی نزل جلالی مزاج والاوی عمری اغا باند غالیوی بچا باند یو غالیوی بچا بل غالیوی بچا باندی خوزیفیت غالیوی اغا جی کمدنو پی جنی او ده فتنه ده باڅاو سره تاسکي تیجي دا یو اهم من دی فقار دې علماء او کې دا وي چې حذيفه هغه دې خبرو وتا کی وي عالم دې دې پنسي سي غره کوي په پارت کال او رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقه حكم چې هو عدم قتل پښین پیغمبر علیه السلام په دور کې د نبی علیه السلام په دور کې منافقاتو سدا سره د ګذرو منافقته وزن یې ما زه دا یو هغه وخت چې ګذرو مسلمانانو لپاره زه وایم نو د دې د وزن په ټوله لري شو نو موږ هغه درهم نبی علیہ السلام و سرا خود نسلوکتاو لدیو پارج دیو مخلصین چید درهم در نبی علیہ السلام تو سلام و او خوبی ندید ضررونو نیش ورگاو نبی علیہ السلام کو روح انکیو چید و سرچ سر صورت پر آبان نازل چید صورت الاوران خانه جنگه خطرواږي ګوڼه فتنه ژوند شروع کی او خانه جنگي وځه په ژوند نور برکاوځي چې منافقو وځي او بار بخله کوي ان محمدن يقل صابه اوغو په خلکو شروبلو مسلماناني کې ماږي د سره وځي بنا ولا بانه ول چې کوم نو نه او زوی ورته اسلام دا نور در کاو ته دا زوی ولنه نبي عليه السلام دا وځه نن دې نن فامل يوم فانما هو الكفاو ليمان نن به کوم یا کفر یا ایمانی الکبر او ول ایمان د کله یو سرګن دیاله مې د کوپر کاره شو و دغه باکان د کوپر کار جاری کیږي او یوخ تر وجهه کیږي او او د لوی کاره شي د ایمان کې ويش مار اوس وګمون سره دا سره څه یعنی نبی علیہ السلام بٹیم کن حکم دن فاپ کو آدمی قتل آدمی تاروز و نو آجل نو آجل چې مفالی چھے کمدن نبی علیہ السلام کو وقت کیو اگر اندن پاتی نشتے اندن یا مومینی یا و کافر تخکارتی کمدنو اثر ته موجود اثر ته موجود شو شوه کفر هموم به حکم د کفر کو سری خبره مونږ شو کوله زه ګوښه نشتم انما النفاق کنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قام الیوم انما هو الكفر الا ایمان او البخاری